السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق> الحمد لله الذي أقرم شهر رمضان بأن أنزل فيه القرآن هدى للناس دينات من الهدى والفرقان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحنان المنان وأشهد أن سيدنا محمد عبد ورسول عشرة ولي حنان والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعين محمد وعلى آله وصحبه من الفضل والعلم والعرفان. Amma Ba'adu Para hadirin, hadirat dan Saudara-saudara Sekalian yang terhormat Pada hari ini Kita berada Di dalam Tanggal 17 Ramadhan Hari atau tanggal yang bersejarah Karena Pada tanggal 17 Ramadhan itulah Turunnya Al-Quran Dalam pertama kali Hingga terkenal 17 Ramadhan Hari Zuluhu Maka itu pengajian bagi ahad ini sebagaimana yang sudah saya umumkan kita isi dengan penjelasan yang khusus apa yang bersangkut baut dengan Luzul Al-Quran untuk kita menambah ilmu-ilmu pengetahuan kita di dalam syariat agama Allah hingga dapatlah kita meningkatkan kekuatan akidah Islamiah kita dan meningkatkan amal-amal ibadat kita serta kita selalu meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita kesemuanya dapat mencapai kebahagiaan hidup Kemuliaan hidup dan keselamatan hidup di dalam dunia sambil di dalam alam akhirat dengan riba Allah subhanahu wa taala. Al, Al Quran kitab Allah. Al Quran kitab Allah. Yang telah diwahyukannya kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Allah pun telah memberikan beberapa kitab kepada beberapa Rasulnya. Kesemuanya itu wajib kita percaya, wajib kita beriman kepada kitab-kitab suci yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa rasul itu. karena al-iman bil kutub percaya atau beriman dengan adanya kitab-kitab suci itu termasuk rukun iman kitab-kitab suci yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada beberapa Rasul itu berjumlah 104 yang empat yaitu at tawrah al zabur al injil dan Al-Quran yang 100 merupakan suhuf seperti ke mana yang ditfirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala fi Ibrahim irahiman Musa kitab-kitab yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesemuanya sudah dirubah dan dirusak oleh ahli ahli kitab kecuali al-quran jika oleh Allah subhanahu taala keutuhannya, maka tidak akan berubah sedikit pun. Al-Quran yang telah diwahyikan oleh Allah, Lafdon wa maknan, firman-firman Allah, lafal dan maknanya. Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tiga kali pertama Al-Quran diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Allah ilmah sebagaimana beberapa ayat yang menunjukkan firman Allah subhanahu wa ta'ala bahawa Al-Quran Diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah berfirman di dalam Al-Quran Karim Innahu La Quran Karim Fi Kitabin Ma'mul Sesungguhnya Itulah Quran yang mulia Di dalam kitab yang terjaga. Ialah Allah al Akan tetapi Kita tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kapan meletakkannya Dan bagaimana cara dan keadaan Ketika meletakkannya Tapi Dasar Al-Quran itu Atau ayat-ayat firman Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dapat mengetahui bahwa Al-Quran itu Diletakkan oleh Allah di Allah al Kemudian pada tanggal 17 Ramadhan, yang menurut beberapa riwayat yang tersohor waktu itu malam jumat, ah, <tuh> sejenab Nabi Muhammad SAW berada di dalam buahhirah. Yang terkenal sekarang dengan Jabalur Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun lebih 6 bulan Allah SWT menawarkan menurunkan quran Dari Allah yang mafub ke langit dunia ini atau ke langit pertama Dan diletakkannya di tempat Yang bernama Daitul Izzah Malam itu Sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu SWT Hingga disebutnya dalam Al-Quranul Karim Inna anzarnahu Fi laylatin mubarakat Sejujurnya kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh baruka Demikian juga dijelaskan Inna Sesungguh kami Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang berkedudukan Serta malam itu Malam penentuan segala sesuatu Malam 17 itu tepat pada bulan Ramadhan supaya kemana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman syahrul Ramadhan al-lazhi urzila fihi Al-Quran hudan Nas subayinati min huda wal furqan bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya terturunnya Al-Quran maka dengan demikian kita dapat mengetahui bulan Ramadhan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala di dalamnya ada suatu malam yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wataala yang sangat penuh barakah dan keutamaan yaitu malam Nuzulul Qur'an. Pada malam itu juga. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Malaikat Jibril untuk membawa beberapa ayat permulaan sebagai wahi, permulaan wahyu kepada cendulian kita Nabi Muhammad SAW iaitu ikhrah bismi rabbika ladhi khalaq khalaqal insana min alaq Iqrar walbukar akram alaذي علّم بالقرآن علّم الإنسان ما لم يعلم. Dengan demikian ini kita dapat mengetahui bahawa pada malam 17 Ramadhan merupakan malam nuzul Al-Quran, merupakan malam bed ol permulaan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Dan itulah merupakan bidul nubuwah permulaan kenabian bagi Nabi Muhammad sallallahu wasallam secara awal diwujudkan dalam dunia. Adapun Nabi Muhammad sallallahu wasallam sendiri sudah diumumkan oleh Allah dan ditetapkan menjadi nabi sebelum Nabi Adam wujud sebagai manusia sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat ya Rasulullah mata kuntan nabian kapan sampai menjadi nabi dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu wasallam kuntun nabian wa adam baina ruhi wal jasad wa fi wa adam baina atini wal mahi. Aku telah menjadi nabi Adam sedang masih diantara jasad dan nyawa, ada yang masih diantara tanah dan air. Jadi adanya kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ditetapkan oleh Allah dan sudah dijelaskan sebagai yang tadi. Tetapi ditampakkan oleh Allah dalam al-Qur'an ini ialah ketika malam 17 Ramadhan teruturnya ayat tersebut yang merupakan kemudian saudara-saudara Al-Quran sangat berat maka Nabi Muhammad SAW ketika menerima Al-Quran yang mana dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh al Imam Al-Bukhari setia Aisyah cerita waktu malaikat jibril turun Menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di gua hira lalu malaikat juga memerintahkannya ya Muhammad ikra Hei Muhammad baca lah kan Nabi pun menjawab ma ana biqari saya tidak dapat membaca, membaca. lalu malaikat jibril memeluk Nabi Muhammad sallallahu wasallam dengan sekerasnya Lalu dilepaskan, Jibril mengatakan lagi, Ya Muhammad ikhrah, sampai tiga kali baru ayat Kuran diberikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad Wasallam. Setelah Nabi menerima ayat, merasa gemetar dan merasa suatu keadaan yang lain daripada yang lain, lalu turun dari kurung cepat-cepat dia pulang ke rumah Siti Khadijah. Yang mana jarak dari pulung itu ke rumah Nabi Muhammad SAW Kurang lebih 4 kilo Dan mana tingginya kutubu Pulang geletar dan merasa dingin Sampai di rumah Nabi terus mengatakan Zami'luni, zami'luni, selimutilah aku, selimutilah aku Lalu oleh Siti Khadijah setelah tenang cerita Kata Siti Khadijah seorang yang bangsawan, seorang yang budiman, seorang wanita yang sangat besar andil dan jasanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah yang telah mengatakan, "Hai hey Muhammad, jangan susah, jangan khawatir, jangan takut." Engkau tidak pernah berbuat salah. Bahkan selalu menyambung silaturahmi, menolong orang susah tahu saya. Malik kita ker anak paman saya namanya Waroqah bin Nawfal. Waroqah bin Nawfal itu sepupu Sayyidatina Khadijah. Misanan Siti Khadijah. Dan dia seorang alim ahli kitab yang masih asli ahli Taurat, ahli Injil. Waktu itu dia putar Waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Siti Khadijah ke sana Nabi Muhammad menciptakan apa yang kau dialami. Kata Walke, ya itulah namus atau malaikat yang turun pada Musa dan Isa. Dan itu selain jadikan oleh Allah dan cari kau Hanya sayang, nanti kamu akan diusir oleh kaum sedang aku sudah tidak ada di dunia lagi. Tanya Nabi Muhammad, apa saya nanti akan diusir kalau saya? Ya, semua. Rasul yang dapat kuahing dari Allah dan perintah Pasti mengalami Gangguan dari kaumnya Sudah pertama Setelah turun lahwi itu terhenti Sampai beberapa beberapa lama Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berjalan Nampak malaikat jubil itu Berada di antara langit dan bumi duduk di atas kursi. Nabi melihat itu gemetar lagi nabi. Melihat malaikat yang tadinya datang yaitu jibril dilihat oleh nabi berada di antara langit dan bumi duduk di atas kursi. Laluan lagi nabi gerumuh. Nabi merasa gemetar karena dah siluni dah silmi dah Nah sudah berapa lama ada lihat bahkan tiga tahun turun ayat lagi. Ya ayyuhal mutaffif qum fanzir Ini merupakan ayat awal risalah awal tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi setelah ayat yang pertama turun lalu ayat kedua turun ini ada ada beberapa riwayat disebutkan sampai tiga tahun. Ada riwayat hanya beberapa bulan Nah, maka air-air itu yang memicu berarti bahaya orang yang berselimut, ya? karena dalam keadaan Nabi sedemikian. Nah, maka dengan demikian yang jelas dan nyata bahawa Nabi Muhammad SAW <tuh> mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala merasa demikian yang dirasakan. Karena memang firman Allah Subhanahu wa ta'ala berat. Hingga Allah berfirman, Lahu anzalna haladha al-Qur'ana ala jabalim, lar'aytahu khasy'an mutasaddi'an al-khasyitillah. Ini kata Qur'an ini kami turun kembali gunung. Gunung waktu itu ada gunung yang terkenal gunung batu. Karena di negeri-negeri negeri Arab, gunung-gunungnya ada gunung batu. Lahu anzalna haladha ala jabalim, setelah gunung batu. Kamu akan melihat kurung itu pecah, <tuh> karena takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala maka Al Quran umpama tidak dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kita manusia jauh kuat membacanya. Nah, Mak itu diterangkan bagaimana turunnya Wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa macam di antaranya malaikat jibril turun <tuh> lalu membacakan ayat. Itu pun demikian rupa. Sudah dirasa berat, itu masih dinamakan ringan. Yang lebih berat lagi, datang langsung itu wahyu. Sudah kalau Nabi duduk, kadang-kadang berbicara sebagainya, Oh Nabi terhenti. Diam. Diam sudah. Kalau Nabi diam, orang tahu, wah ini wahyu turun. Terus keluar, keringat Nabi Muhammad SAW dan berasa berat. Ingat yang mengatakan, masuknya itu, kasal salatil jaros kalau kita ambil sekitar bahasanya shol-sholatil jalas hmm. seperti krim-krimnya bel tapi kita tidak bisa mengetahui bagaimana tidak ikut merasakan tapi Nabi sendiri Muhammad SAW cerita shol-sholatil jalas hingga pernah pada suatu kali Nabi duduk dengan beberapa sahabat dan masjid penuh orang di samping Nabi ini sahabat Abdul Rahman bin Auf karena penuhnya tempat kaki Nabi Muhammad SAW menumpang kaki Abdurrahman bin Auf. Sudah biasa. Sebab itu kaki Nabi terkil. Wah wah, orang tu satu. Sebab tu dulu ikutlah Abdurrahman bin Auf merasa berat sekali kakinya hampir putus. Sah, Nabi seperti orang sadar gitu nah, Sudah dia biasa. Nabi SAW. pernah Nabi Muhammad SAW bergambar pergian Gambar pergian sedang mengasuh di badan pasir Lalu Siti Aisyah kehilangan kalung Ini sakal semua orang mencari kalung, Nabi berbalik Kepalanya di atas paha atau pupu Saya ditutup hadith, uh, Aisyah tidur nabi Itu nabi Siti Aisyah duduk, Nabi tidur kepalanya di di paha Siti Aisyah Orang mencari kalung Biasa. Sebentar lagi turun wahyu. Si Aisyah merasa, wih, berat sekali. Air Ayat tayamun. Waktunya turun ayat tayam. Nah, jadi, wahyu yang demikian itu yang sangat berat. Hingga, walaupun musim dingin yang sangat dingin, kota Madinah, kalau sangat dingin, ya sangat dingin. Jawa walaupun sangat dingin untuk Nabi percucuran keringatnya. Dan sahabat sudah tahu, kalau Nabi kita tahu, wah ini, wahyu turun. Terus Nabi membaca, jadi ada beberapa macam turunnya wahyu. Kalau mereka datang membacakan eh, Ini mudah jalan begitu lah walaupun Nabi merasa dingin dan sebagainya. Tapi yang berat bagaimana yang saya sampaikan tadi. Keguguran Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi lain daripada kitab-kitab dahulu. Kalau kitab-kitab suci yang dahulu Diturunkan oleh Allah Swt sekaligus. Jadi sekaligus diturunkan dan sudah tercada terus. Apakah itu Taurat, apakah Injil dan sebagainya. Tapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad SAW tidak sekaligus. Jadi sedikit demi sedikit sampai kurang lebih 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Maka turun waktu terturunnya Al-Qur'an kurang lebih 23 tahun. Bahkan ada ulama-ulama yang mencatat 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ayat Al-Qur'an diturunkan. Ada kalanya langsung. Seperti ayat tersebut tadi langsung tuh. Ada kalanya karena ada sesuatu kejadian, karena ada sesuatu kejadian baru ayat. Ada kalanya ada pertanyaan, karena ada pertanyaan baru ayat. Hentulah ayat ini ada langsung. Ada kalanya ingin sabar besar sabar. Ada pertanyaan sedikit. Setiap ayat turut. Di baca yang oleh Nabi Muhammad SAW disampaikan para sahabat Nabi menunjukkan ini ayat kumpulkan dengan ayat yang maksud ayat jadi nafkan gabungkan dengan ayat yang seperti ini. jadi ada dan Zalat Ibu Sahabat-sahabat sahabat-sahabat Allah sahabat, memang ini kekuatan sahabat oleh Allah jadi apa yang dibaca oleh Nabi Dari mereka yang mereka yang dibaca Alhamdulillah dan ada mungkin yang berkutus tapi alam-alam yang berkutus dan akan sebagai murah. Kita ya, jaga, ya, kita ya, jaga, ya, ya. jadi, A. Uh, lagi-lagi mencintai, betul betul. Tahu ketemu apa hubungannya atau familian kental, baru orang cinta betul-betul. Ya senang tapi tidak ada hubungan sama sekali. Jangan lagi pegangan, lihat pun cara. Kalau dah hasil, dah hasil sampai saya jatuh sakit mati karena kamu lulus. istirahat kamu lulus lagi. Ini mati syahid. Jadi panasnya hati karena cinta. Orang isan ini ya Orang isan panas hatinya Sakit hati pun panas so. Karena cinta tidak akan dicampuri panasnya api meraka <gambil> Jadi ini tadi cinta dulu ya, Sekarang, ya, sekarang, ya, sekarang ya, belum apa-apa Goncengkan, gandengkan, tangkulan Bagaimana? Bukan itu Kalau begitu tidak pasti sahih <gambil> Ini Harus <gambil> <ay, ay, gambil> hati-hati Mungkin seperti case walailah dulu ada cerita case walailah itu boleh ya kalau dari saat tua case walailah jangannya bukan Islam ya Umar dia itu Islam nabi itu jadi lah di antara orang yang mati sakit ni cek cek nama televisi televisi macam cantum ini adalah baru baru baru baru sakit baru baru, baru, -baru. tipis saja itu. itu termasuk ya, itu termasuk orang mati saya saya asal sabar dia nah, dia sakit sakit kan sabar orang Islam bagaimana orang Islam betul matinya mati sakit. baru baru. Wala sudah nabi bersabda di dalam hadis ini, laulah almunna sumafin nidai wasafil awal. Andi kata orang-orang itu tahu. Sumafin nidai apa yang ada pada seruan. Seruan ayat azan, nidai ayat azan. Nida di sini ayat azan. Andi kata orang-orang itu -orang tahu fadilanya, seruan itu adhan, adanya adhan ya, kalau orang sudah dengan adhan, wah ini penting sekali adanya adhan, terus dia segera berakhir, diumpana orang yang tahu, dan tahu fadilnya as-safil awal dan tahu yang kata bagaimana masalah as-safil awal umpaya mereka itu tidak mendapatkan, kecuali dengan undian, mau dan sanggup untuk diundi Ilah An Yesamu Alehi istahama Yesamu artinya ektaruah yaktaru um, Mengundi jadi istahamu ay ektaru jadi begini, umpama orang-orang tahu fadilanya agam dan fadilanya soft awal tentu mereka berlombak-lombak mencari soft awal umpama tidak dapat sanggup Diul di, karena berlomba-lomba, masing-masing merebut Kapir sofer awal, masing merpu. Kekehan sudah anggap kekehan. Masing-masing mau sofer awal, kelak kekeh, kelak kekehan sudah undi saja. dia Yang menang bisa sofer awal. Umpah mah orang tahu. Karena banyak tidak tahu, banyak mundur. Nah, karena banyak tidak tahu tuh, jadi sudah tidak mau terus sofer. Lari umpah tahu. Kecuali kalau ada halangan, uzur. Kalau tahu ini sakit atau mumat atau bagaimana, bagaimana masalah ini kan pribadi, si. masalah masalah khusus. Tadi masalah umum orang tahu. Kalau sehat, afiat berangkat saja. Kalau sakit, kalau dasar mendagun dan sebagainya, kalau dia wajib turun saya sakit atau bagaimana cepat-cepat, bisa kalau ada apa-apa cepat keluar. Gelu nah, ini masalah khusus peribadi ni. <tuh> Jadi fasilnya azan. Waktu alihazan dan berangkat ke syafil awal ini mempunyai kedudukan yang tinggi Umpama orang-orang itu tahu kedudukannya Hingga mau agar diundi untuk mendapatkan syafil awal Jadi kalau tidak bisa dapat bagi undi saja Nah saya begitu lah, anak-anak itu <tuh> Maka kalau orang konsumasi dan sebagainya tetap bukan syafil awal Walau ya'lamu na maafi tahjir Ubah orang itu tahu Di dalam cepat-cepat Segera melakukan sholat Al-tahjir tajam awalnya Ras-tabakul layi tentu mereka berlomba-lomba Balapan Walau ya'lamu na maafi tahjiri Al-tahjir Artinya al mubadalah fi awal lokat Jadi berlomba-lomba Dalam awal waktu Ras-tabakul layi tentu mereka berlomba-lomba Jadi balapan Walau ya Allah mula ma salat 'atama dan subuh dan mereka tahu apa yang ada fadilatul satu Atama ini Isya subuh la atau huma walhamdan mereka berangkat ke sana meskipun berangkat habuan ini berangkat meskipun dengan berangkat berangkat Atama Isya jadi salat 'atama ay salatul Aisyah Nah ini maksudnya berjamaah Jadi umpama orang-orang yang tahu Berangkat ke masjid, ke sopul Allah Umpamah tahu berangkat cepat-cepat Umpamah tahu ya, Besarnya solat jamaah isya Besarnya solat jamaah subuh, Mereka akan berangkat berlomba-lomba Walaupun berangkat Jadi <tuh> Kalau ada masalah Umpahan dalam punya keluarga Kalau ke masjid, keluarganya tidak besar di jamaah Kalau dia di rumah, bisa di jamaah dengan esinya Dan dia tidak memiliki tugas apa-apa Tugas orang memiliki tugas Afdolnya di rumah pemimpin esinya Tapi kalau dia punya tugas, jangan Lalu berang, kalau tidak kosong ke masjid Umpahnya adalah tugas imam Ya, atau tugas apa dalam masjid Kalau dia ada ada, kacau Ya, bagaimana? Nah, bagaimana saja. Tapi kalau orang yang tidak bertugas apa-apa di masjid, termasuk tidak jima dan sebagainya, ya nah, kalau dia pergi, esnya dalam berjamaah, kalau dia rumah, bisa, dia nyatim, hmm. di rumah berjamaah bisa dia dalam pergi, afilnya tim di masjid dan sebagainya. Atau kalau sih dibawa ke masjid itu masalah sudah lain lagi. <tuh> Babu Fadlil Masjid Wasab'atun Allah. Jadi Fadlilah Fadlil Masjid Jadi masjid-masjid ini untuk utama Memang di dunia ini tempat-tempat yang sangat disenangi dan dicintai oleh Allah adalah masjidnya Tempat yang sangat dibenci oleh Allah pasarnya Itu memang ada hadis أَحَبْتُرْ <t> بِلَاجِ <rendang tubuhu> Allah اللَّهِ masjid مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُلْ بِلَاجِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا Jadi tempat-tempat yang paling senang senangnya oleh Allah, masjid-masjidnya. Tempat-tempat yang paling disbenci oleh Allah, paham? Pasar-pasar ini. Kita ini kalau ke masjid, ke pasar senang mana? <tik nói> pasar. <Sampai>, jadi <tik nói> harus tetap ya. Tentu lebih senang ke masjid, jangan sampai senang ke Mas. pasar. Kalau masjid harus senang dan kerasan di masjid itu lama enggak apa-apa. Kalau di pasar, wah terpaksa masuk pasar Kenapa kalau mau jual, kamu jaga, jual beli dan sebagainya mau dorulang, kosong-kosong enggak kerasan cepat-cepat pulang. Begitu ada-ada orang tidak ke masjid, di pasar enggak cepat-cepat pulang. Di pasar wah, tua Nina, Tuh, ini keliru itu. Ini Sebutan zaman Nabi dulu, nilai pasar dulu. apa Apalagi pasar sekarang. Padahal zaman Nabi pasarnya kan orang yang orang Islam biasa, cuman kan ribut, ramai sudah begitu. Apalagi zaman sekarang, segala mungkar ada. Apa yang tidak ada sekarang? di Segala mungkar dalam masyarakat. Dari mulai masalah alat ceblean, sampai mas alat penipuan, dia copetan macam-macam. Masjid haramannya sendiri. Jadi masjid mempunyai kedudukan yang teristimia. Jangan coba ikutlah lagi, tempat paling afdol adalah masjid. Tidak ada masjid haram, masjid makina, bayat al-makdis, dan masjid-masjid semua. Selain masjid, tempat mana yang lebih afdol? Ada masjid. Jadi afdal bilad wa ahabul bilad ila Allah adalah masa masjid. Itu, masjid ini. Dan nilai masjid semua sama kecuali masjid Haram, Masjid Madinah, Masjid Al-Baqi. Selain ini semua masjid nilainya sama. Besar kecil sama, asal masjid sama nilainya. Artinya nah, nilai masjidnya dasar sama. Ini masjid-masjid memiliki keutamaan. Mas ada 7 macam orang yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat. Dalam hadis ini 7 majal, ke hari sampai masih ada beberapa macam. An Abi Hurairah karamiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yuzilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 <tik> <tik> macam orang. Dinarungi oleh Allah Dalam naungan Allah Pada hari Tidak ada naungan Kecuali naungan Allah Jadi ada tujuh macam orang Diyupi Bisa oleh Allah Dengan yupi Menars Zilullah And zilu ars Allah berarti Zilu arsil Arsil akan zilnya Allah Hanya bayangannya Allah Hanya haknya Allah Berarti bayangan Ars Arash. Karena semua kan milik Allah ya, itu lah. Seperti istilah Baitullah, Abdullah dan sebagainya Hak miliknya Allah nah, Jadi walaupun kiamat Tidak ada yub-yuban, hanya yub asal Nah, tujuh macam orang ini Dapat yub -yuban. Apa yang hanya tujuh ini? Ya, tidak, masih ada lagi Yang hanya kebetulan satu hadis Ini adalah disebut tujuh macam orang